«Тепер, мабуть, довго». «Каву будеш?» – перепитує, трохи нервуючи. «Буду». Він натискує на кнопку. «Дві кави». Не чекаючи, вона бере бека за роги. «Хіба вам важко припинити цю війну? Адже навіть тридцятилітні війни колись-то закінчувалися. Я вже тебе просив не бути його адвокатом, а якщо хочеш бути адвокатом, то скажи, я профінансую твоє навчання». Навіщо ти так? Я не адвокат, але ж ти вже була у нього, перебиває. Була? Ну, звичайно, звичайно. Ти завжди на боці слабшого. Ви рівні, каже, спостерігаючи за його реакцією. Відколи? Начебто дивується він, незважаючи на два, а може, цілих три одночасні телефонні дзвінки. Завжди. Стверджує вона і бачить, як старано він приховує роздратування. Я б випила грамульку шампанського. У мене за годину нарада, так що грамульку можна. Він дає якісь розпорядження секретарці, однак вона не слухає їхньої бесіди, сидячи уже в боковій внутрішній кімнаті для прийомів. Куркуль, каже, обдивившись щойно пофарбовані стіни і на вішкіряні меблі. Він теж не відстає, діймає її, розкруковуючи шампанське. Та залиши його в спокої. коней на переправі не міняють. Навіщо тобі цей конфлікт? Щоб тішилися вороги? У тебе їх мало? Це справа принципу, наполягає він. Це результат глупства, заперечує вона. Знаєш, я колись хотів би зостатися з тобою на одинці. Ти, мабуть, солодка. А зараз ти зі мною при свідках? «Сміється. Я не про це. Я шкодую за тим разом, коли ми їхали одні в купе, а я так поганьбився. Ти не поганьбився, ти напився. А це не ганьба». Він тоді був у ролі скривдженого. Вона пригадує, як він гаряче доводив їй несправедливість, учинену стосовно нього, і пив раз за разом коньяк, поки не впав головою їй на коліна. «Ти чуєш мене?» – трусила його за плечі. «Чую, м'яко бурмотів він, тільки вони мене не чують. Прошу тебе, лягай спати, я роздягну, тебе ось бачиш?» «От так!» – знімала кроватку, смугасту сорочку, ось так. «Лягай, моє золотко, на правий бочок, лягай!» – упрошувала лагідним голосом, як сина. «Ти стерегтимеш мене всю ніч?» – ловив її за руки і закривав ними обличчя. «Будеш? Будеш?» витирав її долонями п'яні сльози-образи. «Буду, буду старихти тебе, лиш не пий більше, добре?» Він тоді так і заснув з притиснутими до заплаканого обличчя її руками. Вона дивилася на скуцюрблене тіло такого могутнього для багатьох чоловіка, і він видавався їй малим, а може й жалюгідним. «Вранці кислий і зімнутий, він не ховав очей і не перепрошував, знав, що вона його розуміє. А йому потрібна була сестра-милосердя чи просто душа, яка б вислуховувала. Його тоді вдарили в самий пах, і він не чув нічого, окрім болю й обиди. Чому він тепер не згадує свою давню кривду? Чому забув, що його рятували її руки, які він не випускав до півночі? Добре, що він міг триматися за її руки. А якщо іншому ні за що триматися, навіть за мізинець? Чому він глухий і немилосердний до вчорашнього друга? Їх зіпсувала посада, думає вона, надпиваючи уже гірке чомусь шампанське. Знаєш, сьогодні померло троє моїх підлеглих, усім до п'ятдесяти. Інфаркт, перескакує він на іншу тему. Це тебе не зупинить у війні з ним? «А що це має до нього?» – дивується він. «Як що?» Він дивиться на неї, як на інопланетянку. «Хот лише заради того, що я чи хтось інший може умерти від інфаркту, я не повинен бути принциповим?» «Ти повинен бути мудрим», – кладе пляшечко Валеріани біля шампанського. «Я не є слабодухий». «І не слабий», – відкладає Валеріану в бік, – «і не наполягай, ти мене не переконаєш». «Я не наполягаю, просто мені соромно за тебе, у тебе погане оточення, вони тебе підставляють, а потім здають». «Я подарую тобі сито, щоб ти просіював їх на благонадійність Зовсім не смішно, хай СБУ їх просіє, якщо хоче. А все ж, а все ж, іди додому, жінко, і ліпи вареники чоловікові. Ви прийдете разом, радіє вона. Не радій не прийдемо, а може прийдемо. Чому ти маєш такий вплив на мене, він. У Тобі є дві тебе, я люблю тобі Марію, а зараз слухаю анти Марію, якої нугеть зовсім чисто не люблю». «Навіщо вона, та твоя антимарія, втручається у наші чоловічі справи? Краще вареники, Трохи відходить він. «Ваші справи мені байдужі. Мені жаль вашого здоров'я і ваших дітей. Знайшлася, мати Тереза. Але я таки зостався б з тобою на одинці. Ти, мабуть, дуже палка. А може холодна? Краще будь палкою». «І не мороч мені голову!» – резюмує, пропускаючи її з кабінету. «І не приходь більше просити за нього!» – каже навздогін, коли вона береться за ручку дверей. «Привіт домашнім! Я приходила кликати тебе на вареники з вишнями!» Вона йде гомінкою вулицею і чує, як за нею сунеться її власна тінь. Він вгадав. І справді її є дві. Ота, що летить над містом, любить усіх людей і хоче бути їх адвокатом. І оця, томлена, яка тягне олов'яні ноги і не дивиться ні на кого, бо вона не любить нікого. Вона несе в собі тугу розсварених своїх приятелів, що почали ворогувати між собою через велику свою непотрібність нікому, незважаючи на займані посади.